а він ловко вмів їх давати. Адже тепер який тихенький стоїть. Струнко, ти! Зігнувся паскуда ляцька. А чого ти, гади, не гнувся, не кліпав так очима, як хлопів своїх поров? Як на каторгу людей за одне слово проти себе засилав? А, а мало він наших сільських пампушечок перебрав? От тепер на своїх шкурах, паскуди, спробуйте. Ти, пампушко, я хочу, щоб ти сама прийшла до мене. Чуєш? Щоб ти сама благала мене, щоб я тебе підпустив до себе. Чуєш? І прийдеш, рачки поповзеш, руки мені цілуватимеш. Маєш до 12 години ночі подумати. О третій годині вранці ми звідси виїжджаємо. «Три години попудримо тебе, а тоді марш обоє, як чортовій матері. А не прийдеш – самі принесем. Але тоді до стянки обох приставимо. Вибирай!» Панна Ольга стояла непорушно, невидющими, крижаними очима, дивлячись кудись у просторі. А сіра, шинельна купа в сінях, жадно, невідривно, Нетерпляче смоктала очима дівоче, рівно бліде, виточене лице з широкими малиновими устами. Таке дивно гарне серед цього бруду, серед засмажених невмиваних облич. І так гостро приємно було собі уявляти, як це саме лице буде цілувати їхні руки, як їхні потріскані від вітру губи будуть Угризатися в його ніжність, у таємну, чужу, таку до цього часу вищу за них випищеність. Доктор, чуючи свій голос здалеку, потупився і сказав: Для чого ж ще глум і пониження? Хіба не досить нас розстріляти, коли вам це любо? Єриміяв раптом круто весь повернувся. Перехилився до нього і скажено замахав йому перед очима нагаєм. Га! Пониження? Глум? От, власне, дядю, нам треба вашого пониження. Оце правдиве слово ти сказав, паршивче. Власне, понизити вас, розтоптати, знищити вас, знищити проклятих. Мало ваші кишені вивернути брильянтики з земельку вашу забрати. Ні, зуби вам ваше отрутні вирвати. Зуби, зуби, кинути вас у те багно, в якому ви нас тисячі літ толкли мордами. Вигадать вам такі муки, щоб в одну годину ви могли відчути все те, що давали нам віками. От таку б вам муку придумати. Пониження. Кирпатий тепер уже не то злякано, не то зачаровано роззявив рота та так увесі пірнув очима і ніздрями у свого начальника. Але панна Ольга, все так само байдуже, нічого не чуючи, дивилась кудись понад солдатськими головами своїми порожніми, які з льоду вилитими очима. «Ха, не любите пониження?» «Ні, покуштуйте». Поки штуйте, високородні. Я знаю, ви воліли б, щоб я вийняв револьвер і просто вбив вас. Ні, серденятка мої. Це ви занадто дешево хочете розплатитися. Занадто дешево. Крізь юрбу в сінях продирався солдат у шкіриному картузі. Та пустіть чорти мене до товариша Єремєва, товаришу Єремєва. Жовто вус і зразу замовк. Швидко звернувся і підійшов до порога. «Що там?» Солдат у шкіряному кашкеті близько нахилився до його лиця і почав щось довго шепотіти, невидющими очима водячи по камері. «Ага, добре, зараз». Спокійно, звичайним своїм твердим, залізно-ржавим голосом сказав Єремєв і, повернувшись до доктора та панни Ольги, проказав. «Так от, щоб до дванадцятої ночі була в мене». Прийдеш сама? На волю пущу обох. Чуєте? Потім оглянув на поляків. Вони все так само отупіло, застигло стояли.